Стон Тон е хубав салон Ако бях микрофон, ще да бъда он Лично мнение защо това съм аз, силата е в стила, заради който оценявам към който се стреми тя към целта, като трябва жужа като остал, оста, в непослушното ухо държа и словото Каниш ме да излезем, времето ми пилеш, пилеш поглеждаш си восреща, докато ми се смееш. Питаш ме как живея, какво пазарувам празни думи отмервам, с крак под стола, тактувам. Не ходя с непознати, не срещи приятели печени в горещи пещи, пещи, пещи, компания, вещи компании вещи, пещи. не участвам в масовка и именно, Примерно аз ти. Съм Силцовка. Всеки си има амбиция, с сили без коалиция yeah. Само на 52 мсита в опозиция yeah. Защото в тяхната рима има информация yeah. Държат микрофона, за да са в ерекция Не изгряли звезди страдат, никой, никой не ги, ги цитира, не, не изгряли звезди, никой не ги разбира Не изгряли звезди дават фира Който където и когато не трябва се набира някои разбират от рапно си приятели чалга в ещеринте, но обаче ще им ти на гости. Докато гледат оплашено да не тяко, като ума си с колба си по време на пости. Наистина, истина, когато пука мине, се промъкваш покрай незабелязано и плахо стъпваш върху, върху мина. Ще бъда незабележима в тълпата, ме няма, но всъщност ми има. Не е нужно да се разпознаваме по рейда, не е нужно да си подвикваме по имена. Поредният скандал ще подмина. Права си рапа заради рапа. Но за, за това не блъскаш като снар рано. Ага. Като стара рана към себе си страх храниш Нямаш срама, стана На драна драма Параноя. Можеш да видиш живота с отворени очи Опитвам се да, да му говоря на той Мълчи ли пигам телефона Дори е рядко да звани. В момента няма връзка с това MC Не ме грабват истерични тонове върху Басовениски Не в движение а. на феминистки движения. Наистина ли слушаш в имел MC-то с yeah. Лично мнение За мен говорят, че не си говоря. С фимейл МСИТА Кой е насажда и потиква конфликта питам Усещал ли си женска сила да, да те опита? Интрига м си да И би пак те опита? Вчера порасна, вече, вече си, си, сраста. си сраста Имаш и нови идоли, с които вече се срасна Аз си намирам нови, с които да пасна. да пасна Комбинация в песен прерасна и вече си остана частна. частна Още съм в трите нули В трите нули! съм в русската секция, Дисексия. още съм в Русия и още държа на добрата лекция. Yeah. Боювам срещу робите за амнезия, заривам те с проби с поезия, тренирам с думите, жонглирам. Сортирам и придобивам визия Всичко вече било казано, всичко вече било изпято. говори шмичи, е лъпете хип-хопа вече не ти е интересен Но градата стяга, струват и се теса. Те се. Няма лесен начин, трябва да, да търпиш И по на нашежени улици вървиш Трябва ти нещо ново и различно защото всичко, вече да, ти изглежда скучно. скучно. Гърмиш като балон, кипиш като кафе, кафе на котлон. Ако бях микрофон, щях да само. Огромен като слон, но в Вселената оставаш микрон. Ако бях микрофон, щях да бъда он. Запиваш като пирон, купен от тестино казион. Ако бях микрофон, щях да бъда он, Стон, тон. ехо в салон. Ако бях микрофон, щях да бъда он.